зорвать би, щоб копита в небеса. Шевченко говорять односторонні? отнісся. Не він правильно писав. Це той перший, що розпинав нашу Україну. Не Петр, а ті голодні босиє в болоті основали Петроград за довгую історію Росії. Ні одного хорошого царя. У наших розмовах Володимир Леонтійович лише вряди годи згадував Льоню. Видно було, що йому важко і боляче це робити. Лиш інколи міг прочитати нам іще недрукований Льонин вірш. Половину їх цензура не пропускала. В його романі «Дівчинка і птахоліт» героїні Олі Алексєєвій приписано Льонині поезії, їх чимало наводиться в книжці. А... Льонина мати Зоя Юхимівна при нас взагалі ніколи не називала синового імені. Вони переживали горе глибоко в собі, ніколи не виставляли його на показ. У цьому абсолютно різні між собою люди були схожі. В останні роки життя Кисельов узявся писати роман є ужаси революції». Він, очевидно, сам добре розумів, що це останній його твір, і писав роман зовсім не так, як раніше. Донька письменника пише дисертацію про французьку революцію, і в їхньому домі, а живнув членів у підмосковному письменницькому селищі Перідєлкино, поселяються привиди Робесп'єра, Дантона, Марата, Сен-Джюста. Одне слово, це роман фантастичний, карнавальний, алегоричний і, звичайно ж, глибоко філософський. На жаль, його поява не стала аж такою помітною, як цей небуденний твір заслуговував. Почались антилітературні часи, приватизація, деребан, криміналізація влади, нужденне виживання вчителів, лікарів та інженерів, які мусили йти на стихійні ринки і продавати там хто що міг. Усім було не до книги. От тоді ми втратили ціле покоління читачів. А в того покоління народилися діти, батьки яких ані трохи не приохочували їх до читання, а ті діти виросли без книги і теж не дуже приохочували читати вже своїх дітей. Не вважаю, що це єдина причина тотального нечитання в Україні, яка погубить нас як націю, але вважаю її однією з основних. Плюс наша злодійкувата і інтелектуально недорозвинена влада, котра боїться, щоб народ... Не став грамотнішим за неї, а тому для його просвіти пропагує тільки телезомбоящик. Кисельов одійшов непомітно. Спілка не потрудилася влаштувати йому належні похорни. Йому ясна річ, усе це було глибоко байдуже. Це потрібно було для спілки, щоб хоч трохи підтримати її на той час уже вкрай не скерено ме. Щоправда, тоді воно ще було трохи вище, аніж сьогодні. Мені неодноразово закидали, що я постійний апологет Загребельного. Добре знаю всі чесноти Павла Архиповича, що вивищували його на голову з-поміж усього оточення. Це інтелектуальна невситимість і справжня літературоцентричність і постійна прихильність до талановитих людей, готовність фаворизувати їх, досить згадати, як за його керівництва спілкою до неї без приймальних комісій і всяких інших формальностей, по суті, його волювитим рішенням було прийнято тих, хто яскраво дебютувавши став у літературі її незаперечними константами. Любов Голота, Софія Майданська, Дмитро Іванов, Анатолій Кичинський, Володимир Затулевітер, Михайло Стрельбицький, Володимир Панченко. На жаль, у мене немає під руками всього того списку, який потім ставили за гребельному провину. Мовляв, шукаючи собі популярності серед молоді, відкрив їй шлюзу спілку. Загребельний справді опікувався молодими, йому належить важлива роль у багатьох творчих біографіях ще тоді, коли ці біографії тільки починались. Але був і інший загребельний – літературний вельможа, вхожий до Щербицького, кандидат у члени ЦК КПУ, депутат Верховної Ради у РСР, користувався всіма благами, які мав компартійний істеблішмент. Одне слово – був людиною системи і стояв в обороні системи послідовно відстоюючи українську мову і українську літературу, воднораз був задивлений і на Москву. Одне слово – людина подвійної лояльності. Якби Ерст неізвісний робив йому пам'ятник на могилу, то він міг би повторити самого себе, створивши, як і Хрущову, пам'ятник чорно-білий, із чорного і білого мармуру. Розумом я із всім абсолютно згоден – але не можу позбутися у своїй душі світлого сентименту до Павла Архиповича і вдячності йому. Була така історія. Мій батько майже все своє доросле життя працював директором сільського будинку культури. Він грав на всіх без винятку музичних інструментах. Крім доброго слуху мав унікальний голос, закінчив музичне училище. Пробувався в державному хорі, був прийнятий до нього, але на той час уже обсіявся дрібними дітьми і повернувся в село, де мусив виступати за гідкультбригадами в полях, на фермах і тракторних станах. Мар'янівка тоді греміла не тільки на Черкащині. Вона мала народний духовий оркестр, народний хор і народний драматичний колектив. Вони завойовували відзнаки усяких республіканських конкурсів. У батька була колекція нагород за його сольні виступи. Його ось секретар кому партії за щось привселюдно на батька нагримав. Жорстоко принизив його. Батько не змовчав і різко відповів. З цієї ж миті він вже не був директором будинку культури. Невідомо, куди він міг піти на роботу. Адже він умів тільки грати, співати, диригувати і ставити вистави. Хіба що підмітати вулиці. У нього почалася депресія. загострився діабет. А то ще й конфлікт із зятим. Глибока образа на доньку, що взяла сторону чоловіка. І сталося непоправне. Батько наклав на себе руки. Холодного вересневого ранку 1982 року телефонний дзвінок. Батько помер. Дорогою з Києва я ще нічого не знаю. Мабуть, інфаркт або інсульт. Вдома мати розповідає, як і що було. Цілу ніч сиджу біля мертвого батька і думаю, який я винний перед ним. Не був до нього уважний. Перечив йому там, де мав рації, ба навіть уступав у сварки. Взагалі мав би бути в сто разів кращим сином. Але не був. І вже нічого не виправити. Не перепросити батька за все, що було не так. Не покаятися перед ним за все. Очевидно, не один із нас переживав такі гіркі болючі сюжети. Вранці мене запитують, як ховати батька – з Христом чи з прапором? Здавалося б, яке вже то має значення. Але я чомусь буркнув, що батько був атеїстом, то потрібен прапор. Поїхав брат Олег до сільради, повернувся ні з чим. Не дають прапора, кажуть, не той він чоловік, щоб був достойний похорон із прапором. Мені б заспокоїтися на тому. Ні, то й ні. Але в такі хвилини людина не здає собі звіту в тому, що вона чинить. Я сів на велосипед і в сільраду. Там улаштував сцену. «Хто ви такі? Що ви собі дозволяєте?» Не дамо прапор. Покійник не заслужив такої честі. В райкомі не помиляються. Не пам'ятаю, що я там говорив про райком і владу взагалі. Людина в стані афекту багато всякого може сказати. За пару тижнів після похоронів викликає мене до себе секретарка загребельного Валя і Дає прочитати страшну бодягу, заадресовану в три інстанції, в ЦК КПУ секретаріату управління спілки письменників і у партком Київської організації спілки. Писали грамотні, бо знали, куди надсилають свою писанину. Автори цього смердючого опусу – голова сільради Сергій Ткаченко і голова районного літоб'єднання Іван Заїка, якому я не допоміг притулитися до літератури. Чого там тільки не було. І батько прихований антирадянщик, якого райком вивів на чисту воду, і син, цебто я, ображав тут службовців на їхніх робочих місцях, кричав погані слова про радянську владу та комуністичну партію і мало не порвав прапор, бо виривав його з рук працівників всієї ради і ще гора всякої галіматії. Цього листа ми могли не одержувати, сказала Валя. І кінців воду. Але ж Валю копії пішли в цікаві партком, вона сумно відповіла. А там уже крові пустять. Цілими днями я чекав розправи. Але доки бюрократична машина прокрутиться, потрібен час. Особливо мені наперед було образливо на загребельного. Це ж він мене викличе і почне знімати допит та вичитуватиме. Я навіть намагався виправдати його. Служба зобов'язує, на те він і керівник спілки, щоб отак непопулярні справи робити. Але воднораз в душі мені зіймається хвиля гніву на загребельного. Ви он у розгоні, як описуєте горе Карналя, який ховає батька. Я знав, що всі ті епізоди в нього автобіографічні. То вам болить, а іншим не болить. Якщо два покидьки на баз грали на мене хто зна що, то які у вас є підстави вірити їм? Ні, я не мовчатиму, як мому, Я все, що в мене на душі скажу. І сикають парткому, що мене не шарпали. І Загребельний не викликав, і не викликав. І ось пленум спілки в клубі Ради міністрів. На трибуні Загребельний, який робитиме доповідь.